Capitolul 17. Povești de brand Cum o campanie publicitară a inventat inelul de logodnă cu diamant Ocazional apare câte o informație care te face să regândești o practică deja învățată. Articolul lui Edward J. Epstein, A încercat vreodată să vinzi un diamant, a fost unul dintre ele. În povestea lui, publicată în 1982, jurnalistul de investigație a explicat termenul său, invenția diamantului, ca fiind crearea ideii că diamantele sunt rare, valoroase și un simbol esențial al stimei. Această invenție este surprinzător de recentă. Epstein i-a urmărit originele în descoperirea imenselor mine de diamant, de bears, din Africa de Sud, la finalul secolului XIX, care începuse să inunde pentru prima dată piețele mondiale cu diamante. Afaceriștii britanici care operau minele din Africa de Sud și-au dat seama că își pot proteja investiția și menține un preț ridicat al diamantelor, numai dacă păstrează ficțiunea conform căreia diamantele sunt rare și astfel extrem de valoroase. Au realizat acest lucru prin extinderea meticuloasă în deceniile următoare a controlului companiei asupra tuturor aspectelor legate de comerțul cu diamante, în 1938, în perioada ravagiilor recesiunii și a amenințării războiului, fiul fondatorului, The Beers, a angajat agenția de publicitate AIR din New York pentru a poziționa imaginea diamantelor în Statele Unite, unde practica oferirii inelelor de logodnă cu diamant câștigase ceva teren în ultimii ani, dar unde se vindeau diamante mici și de o calitate slabă. Oamenii de la AIR și-au propus să convingă tinerii bărbați că doar diamantele erau sinonime cu romantismul și că măsura iubirii unui bărbat și chiar succesul său personal sau profesional erau direct proporțional cu dimensiunea și calitatea diamantului cumpărat. La rândul lor, femeile trebuiau convinse că actul curtării includea, fără discuții, un diamant. Debers și oamenii săi de marketing s-au dovedit a fi extrem de adaptabil formarea percepțiilor publicului. În timp ce piața americană a inelelor de logodnă părea să-și fie puizat resursele, o nouă companie promova oferirea unui al doilea diamant pentru a întări iubirea în timpul căsniciei. Atunci când au apărut pe piață diamantele sovietice, oamenilor li s-a spus că dimensiunea diamantelor nu era atât de importantă. Iar când Beers și-a dorit extinderea internațională la mijlocul anilor 60, n-a avut nicio ezitare în a aborda piețe ca Japonia, unde exista o tradiție extrem de bine împământenită a căsătoriilor aranjate, care lăsa prea puțin loc pentru ideea de romantism premarital, ca să nu mai vorbim despre inelele de logodnă cu diamant. Conform lui Epstein, De Beers a vândut inelele cu diamant în Japonia, prezentându-le ca pe niște simboluri ale valorilor vestice moderne. În 1967, când a început campania, mai puțin de 5% dintre logodnicele japoneze aveau un inel de logodnă cu diamant, însă până în 1981, cifra a ajuns la 60%, iar Japonia a devenit a doua dintre cele mai mari. Piețe, după Statele Unite, pentru inelele de logodnă cu diamant. Deber s a creat o piață a diamantelor în valoare de 1 miliard de dolari într-o Japonie, unde obiceiurile de căsătorie au supraviețuit revoluțiilor feudale, războaielor mondiale, industrializării și chiar ocupații americane, se minunează Epstein. The Bears a avut de asemenea un succes mai mare în Japonia decât în alte țări ca Brazilia, unde atât femeile cât și bărbații poartă o soară simplă pe mâna dreaptă în perioada logodnei, pe care o muta apoi pe mâna stângă după căsătorie. Dar transformarea socială din Japonia anilor 70 s-ar putea repeta în prezent în China, unde, conform unui raport Citigroup, peste 30% dintre mirese primesc azi inele de logodnă cu diamante în anii 1990, abia dacă exista acest obicei. Un raport din 2014 al Bain Company remarcă de asemenea că în China, India și Statele Unite va crește consumul de bijuterii cu diamante în următorii 10 ani, parțial datorită interesului crescut, pentru inelele de locotnă cu diamante din Statele Unite. De Beers este în continuare o prezență importantă în industria diamantelor, deși nu la fel de dominantă ca altădată. Omul de creație, din spatele sloganului Diamantele sunt pentru totdeauna, a murit în 1999, iar N.W. și-a încetat activitatea trei ani mai târziu. Dar invenția diamantelor există în continuare.